cinta bab mu di setiap waktu di sepanjang jalan ku lihat kamu kekecil bab mu meredam nafsu disana memenyujukkan kalbu pesona cinta mu anggun di wajahmu Aku terpaku Terminta kua iman Di dadak Bang kesucian lembut hati penuh kasih teguh pendi simpan masa depan cerah terkipercilkanmu istiqiat waktu di sepanjang jalan kunihatkanmu selalu jadi cita-citaku meredam nafsu bersandarmu menyejukkan